Від якої сон десь подівся, мов електрострумом вдарило. «Квіти, троянди, величезний букет. Чорт забирай, не вже знову Жанна? Коли вона заспокоїться? Коли облишить свої вигадки?» Сто думок встигли полетіти в голові. «Якщо квіти прислала Жанна, значить Віктор не ночував удома. Якщо він не ночував удома, то де? У кого? Завів собі нову коханку?» Ця думка провела у стан близький до сказу. За душу, за душу, катою чорта. Ні, краще посаджу. І ще сотня добок подібного кшталу перевернула в голові усе догори дном. Та незнайомий голос за дверима змусив узяти себе в руки і поводитися, як личить жінці з пристойного товариства. Вам квіти на замовлення. Молодий хлопчина у білій футболці і бейсболці. З написом, мабуть, назвою фірми вручив їй великий букет троянд, але не червоних, які полюбляла Жанна, а чайного кольору, який любила сама Валентина. Розпишіться, будь ласка, подав папірець. І ще раз, за оце. Вітаю вас зі святом. Бажаю. Мабуть, хлопець подумав, що у неї день народження. Ні, у неї день відродження. Чомусь виникло цікаве формулювання поки Валентина розглядала маленький кольоровий пакетик, перев'язаний стрічкою. Продовгаста валюрова коробочка, яку пальці самі, поза волею господині, дістали і відкрили, здалеку попереджувала про свій міст. Це було щось ювелірне, але таке... Валя мало не випустила з рук. У сяєві ранку камінці передавались немов сонце вселилося у кожен з них. Боже мій, чи існує на світі така краса? Чи має вона право належати їй, Валентині? Чи можуть мрії справджуватись? Чи можуть справджуватись настільки швидко? Не встигла подумати. Ще до того, як відкрила конвертик із визитівкою і короткою запискою, Валя зрозуміла, від кого подарунок. Звичайно, це не Віктор із вибаченнями, і аж ніяк не тонков зі своєю ніжністю і аналітичним розумом, і ані близько не отто з німецькою прагматичністю. Мадам Валю, буду радий бачити мій скромний дарунок на вашій чарівній ручці цього вечора. Він здогадався. Він відчув, що вона не з їхнього кола що їй нічим прикрасити свою чарівну ручку цього вечора. Він подбав, щоб її ручка виглядала гідно. Вони розмовляли усього двічі, а бачилися лічені хвилини. І такий подарунок? Вона не може його прийняти. Ніяк не може. Таких подарунків не дарують просто так. Це не квіти, не цукерки – не торт, який з'їв те по всьому. Це коштовний подарунок, і плату за нього візьмуть по повній програмі. На всі оті 120 чи 150, чи усі 200 кілограмів. Безкоштовного сиру не буває. Але браслет. Такого Валентина не бачила у своєму не такому вже й короткому житті. Просто диво якесь. Сплетений з квітів. У серцевині кожної червоний камінчик, і безліч дрібних камінців на листочках, мов крапельки роси. Її рука, звичайнісінька рука працьовитої української жінки, одразу перетворилась на ручку казкової принцеси, яка живе на світі тільки для того, щоб панувати, щоб царювати, такими ручками віддають накази карати й милувати отак пальчиком угору чи униз. Вона все ж одягне його сьогодні, неодмінно. І відмовити – це значить образити таку людину, як Георгій Аветисович. А таких людей не ображають. Це божевілля або самогубство. А як полюбляє говорити Софія Андріївна, самогубці нам не друзі. Вона одягне цей чудовий браслет усього один раз. І все – а потім віддасть. Подякує. Дуже гречно подякує. Довго пояснюватиме, чому не може взяти такий дорогий подарунок від майже незнайомої людини.